«Випускайте залишки!» Брат Діас, обливаючись потом, впав через поріг, послизнувся на повороті, вчепився в одні двері, тоді як Батиста схопилася за інші. Обоє напружувалися, у стародавні дерево обоє гарчали від зусиль, ковзаючи чоботами по мармуру, відполірованому століттями кроків паломників. Він на мить кинув погляд у темний прохід, що вів від палацу до базіліки і побачив, як Вікга наближається з граційною ходою, зовсім не схожою на її звичне гупання, а поруч із нею крокує Леді Сівіра. Ніби шанси проти перевертня і чаклунки вже не були достатньо неможливими, здавалося, що вони прихопили з собою цілу компанію близькоє за духом палацової гвардії. «Вони йдуть!» – захекано вигукнув він. «Я, блядь, помітила!» – загарчала Батиста, доки витончені завіси скрипіли у протесті. «Тисни!» Простогнав брат Діас, підставляючи плече під двері, які почали зрушуватися. Батиста обернулася, притиснувши спину до своїх дверей. «А що, блять, я зараз по-твоєму роблю?» «Налайся в церкві!» – видихнув він. Дві половини дверей зійшлися з гуркотом, і Батиста грюкнула по них трьома залізними засувами, тоді як брат Діас потягнув величезну дерев'яну балку, що стояла притулена до рами. На її звороті був вирізблений перший рядок молитви «Спасителько наша». Але це, схоже, не зменшувало її ваги. «Допоможи!» – прохрипів він, ледве відриваючи один кінець від підлоги. Усі суглоби тремтіли від напруги, коли він хитався, то в один бік, то в інший. «Мені! Що нахуй?» – простогнала Батиста, вчасно вхопивши другий кінець балки, перш ніж вона б упала і розплюшила його. «Ти думаєш, я…» – вона перекинула балку собі на плече, присідаючи на коліна. «Роблю!» Разом вони підняли її якось спрямували в бік, коли вона почала падати, а брат Діас в останню мить забрав руки, перш ніж балка впала у ковані залізні тримачі. Він вже збирався обм'якло спертися на неї, абсолютно виснажений, коли раптом двері затремтіли від сильного удару, і він похитнувся назад. «Витримає!» – прошепотів брат Діас, відступаючи, поки зверху осипався пил. «Проти віги?» – Батиста теж відступила разом із ним. «Я б не ставила на це своє життя!» Ще один удар пролунав у базиліці, і брат діас підскочив, коли балка затремтіла в кріпленнях. Хто це грюкає у брему самого Божого дому? Відрізко обернувся і втупився в зморшкувати обличчя патріарха Мефодія, який стояв у повному вбранні як верховний голова східної церкви, втілення духовної влади. Його супроводжувала свита з кількох священників, тріки монахів, чиї губи безперервно рухалися в беззвучній молитві, хлопця, який тримав велетенську свічку, та іншого, що ледве тягнув гігантський прикрашений коштовностями примірник святого письма. Перелякані грубки черниць, слуг та бюрократів тіснилися під іконами за його спиною. Люди, які шукали прихистку в базиліці від насильства, що охопило серце Трої. Іншими словами, люди з тією самою ідеєю, що і брат Діс. Ваше блаженство! Він відчув прилив полегшення настільки сильний, що мала не розплакався. «Що привело тебе сюди в такому сум'ятті, сину мій? «Відчайдушна потреба!» Брат Діс був змушений покласти руки на коліна, намагаючись віддихатися. «Битва у висячих садах! У самому палаці!» Наче для більшої гостроти двері здригнулися від чергового удару. «Підступність і зрада проти законної імператриці Алексії, коронованої вами в цій самій базиліці, лише кілька годин тому! Леді Сівіра переслідує нас, і вона... вона... «Дуже хороша брехуха», – пробурмотіла Батиста. «Чаклунка!» Багато біженців ще більше відсахнулися, коли пролунало це слово, але патріарх здавався абсолютно незворушним від цього жахливого откровення. «Мені це чудово відомо». «Зачекайте», – брат Діас проковтнув слину. «Що?» «Леді Сівіра була першою з учениць імператриці Євдоксії. За нею прийшло багато інших». Двері знову затряслися ще сильніше. Батиста кинула на них нервовий погляд, коли з тремтячих підпор розлетілися скалки. «І вас?» – брат Діас знову проковтнув слину. «Це влаштовує?» – Мефодій звузив очі. «Мій попередник, патріарх Нектарій, був людиною найвищих моральних якостей. Коли Євдоксія захопила трон, він висловив найгучніший протест. Його могила внизу в крипті порожня. Не залишилося нічого, що можна було б поховати». Коли мене обрали наступником, я не мав іншого вибору, окрім як діяти так, як було... Слушно, це те, що ти без сумніву маєш розуміти. Брат Діас прочистив горло. Слід визнати, коли справа стосувалася полкового засудження чорних мистецтв, він уже не мав такої непохитної теологічної позиції, як раніше. Двері знову здригнулися, і він подумав, чи зможе сховатися за тим гігантським фоліантом. Вирішив, що так, але ненадовго. А імператриці Євдоксі... Продовжив патріарх. «Попри всі її численні і очевидні вади, тримали чорні мистецтва в Атенаумі». Він вказав на двері, й зараз зригалася від чергового удару. «І залишала Божий дім Богу та його належно поставленим служителям». «Тим, яких вона не вбила», – додав брат Діас. «Що ж, ті без сумніву вже прикрашають небеса. Але погодьтеся, навряд чи здатні бодай якось вплинути на зимні справи, чи не так?» Брат Діас відчував знайоме почуття приреченості. «Ваше блаженство, усе, чого я хочу, усе, чого всі ми хочемо, це побачити, як спасенні знову об'єднаються проти ворогів божих». Він помітив у своєму голосі нотки розпачу, яких не міг позбутися. «Щоб Східна Церква об'єдналася із Західною, як одна сім'я». «Ти хочеш, щоб Східна Церква підкорилася Західній?» прогримів патріарх, впавши в самоправедний тон проповідника. «Щоб ми схилилися перед жінками! Щоб нас у молитві вели жінки! Щоб нас хрестили, миропомазували і ховали жінки! Щоб ми вклонялися дівчинську, маріонетці украденому вбрані папи!» «Наша спасителька була жінкою!» – вигукнув брат Діас, переходячи від ураженого розчарування до роздратованого обурення. Хоч якийсь прогрес. «Дочка Божа, яка віддала своє життя за наше спасіння!» Він вказав на величезне вітражне вікно над вівторем. Вона на вашому вікні, і вікно належне місце для неї, відповів патріарх без жодної паузи. А не управління церковною політикою, ні, брате дієсе. Він підняв руки до тисячі тисяч образів, що вкривали кожну стіну. Ангели дивляться вниз у відчаї через твою зраду нашої віри. Я цього не допущу. Ледіс і віра запевнила мене щодо статусу східної церкви. Він махнув рукою своїм священникам, якраз коли ще один гучний удар відлунював у нефі. «Відчиняйте двері, друзі мої!» Брат Діас зупинив одного зі священиків, притиснувши руку до його грудей. «Чорти стоять біля твоїх воріт!» Гаркнув він, остаточно перейшовши від обурення до чистого гніву. «І ти хочеш впустити їх?» «Чорти вже всередині!» Проривів Мефодій. «І я впущу мітлу, щоб їх вимести!» «Ну і хуй з тобою!» Брат Дієс вдарив патріарха кулаком прямо в підборіддя. Патріарх повалився на спину, його великий головний убір відскочив і покотився по проходу, а руки широко розкинулися, як у спасительки на вікні над ним. Всі витріщилися вражені, а найбільше сам брат Дієс. «Я вирубив патріарха троє, прошепотів він. «Я бачила». Батиста подивилася через плече на ураженого понтифіка. «Можливо, ще не все для тебе втрачено». Позаду пролунав гуркіт, і брат Діас обернувся саме вчасно, щоб побачити, як вигнутий брус розлітається на тріски, сиплючись волокнами. Одна з кріпильних скоб зірвалася з дзенькутом і покотилася між лавами. Двері похитнулися і відчинилися, а в них увійшла Віга з кривавими кулаками і тією самою руною, що тіліпалася на її лобі. За кілька кроків за нею слідувала Леді Сівіра, простуючись бездоганною грацією. Саме з такою ж гідністю вона йшла за Алекс, тим самим Нефом під час коронації цього ж дня. Палацова гвардія розсипалася наприкінці Нефа і почала пробиратися крізь лави, придушуючи останні жальгідні надії на втечу. «Треба було залишатися на човні!» – прошепіла Батиста, відступаючи до вівтаря. «Знала, що треба було залишатися на човні!» «Не думаю, що можна сказати, – слабо промовив брат Діас, за нею, – що ми шукали притулок у Божому домі!» Вігга і Сівіра заговорили одночасно з однаковими витинченими усмішками. «Чесно кажучи, я ніколи не ставилася до своєї віри надто серйозно, і я сумніваюся, що ваша подруга Вікінг хоч якось її демонструє навіть на словах». «Вона, між іншим, хрещена!» – зауважив брат Діас. «Двічі!» – додала Батиста. «Тим не менш, сумніваюся, що це перша церква, яку вона сплюндрує». Почет патріарха відступив назад. Хлопчик випустив свічку з рук і кинувся на втюки, а решта розсипалася за вівтар, де налякані черниці і служники вже збилися в купу, наче вівці, загнані в кожару. «А тепер?» – промовилися Віра і Віга разом. «Думаю, вам краще здатися. Ми можемо розраховувати на хороше ставлення, правда ж?» – запитала Батиста. «Скажімо так, на краще, ніж якби ви не здалися», – брат Дія згликнув. «Отже, швидка смерть». «Звучить банально, але після того, як бачив ті повільні смерті, що і я...» Свіра і Віга одночасно набрали повітря і шумно видихнули. «Починаєш цінувати швидку». Віга зробила крок уперед, переступивши через розпростертого на підлозі патріарха. «Треба було залишатися у священному місці», – пробурмотіла Батиста. Брат Діа здригнувся, відсихнувшись і відвернувши обличчя. Ізвідки взявся порив вітру, волосся віги шалено розвіялося, а голка з пришитою руною тканиною несподівано вилетіла з її чола і полетіла геть за вітром. Спрацювало! вигукнув хтось. Один із вартових вискочив з-поміж лавок, склавши основи долоні разом і виставивши вперед. Земля й повітря! Спільна структура для всієї матерії. Голос, не кажучи вже про тон, звучав на диво знайомо. Я геній! Чи не вперше в житті Батиста мала здивований вигляд? "Балтазаре?" Запитала вона. Вартовий зняв шолом і відкинув назад волого волосся, щоб відкрити захоплене обличчя одного з найвідатніших некромантів Європи. «Знову врятував ваш день!» «Чому ти мокрий?» «Корабель відчалив, довелося пливти. «Що сталося?» Віга потерла лоба, як жінка, що прокинулася від п'яного сну. «Мені наснилося, що я була леді!» Вона спантеличено глянула на патріарха, що лежав між її черевиками. «Що це за мудло?» «Ти повернувся? Гаркнула Севіра, люто втупившись у Бальтазара. «Навіщо?» – відмахнув рукою. «Назвамо це справою професійної гордості!» Батиста витягнула кинджали з чобота ще один десь за спини і присіла готова до дії. «Ти не міг дозволити залишити останнє слово за мною, чи не так?» «Звісно, не міг», – відповів Бальтазар. «Пані дотер? Віга зеркнула на нього. «А мені подобається, як це звучить!» Він звузив очі, дивлячись на вартових. Чи не могли б ви забезпечити мені кілька трупів для роботи? Біга стиснула один кулак в іншому, потріскала кісточками пальців і показала свої гострі зуби. О, з превеликим, блять, задоволенням! Алекс спіткнулася на сходах і вдруге за вечір заплющила очі в відблисках світла на вершині фаросу. Набагато більш побита, обгоріла, спітніла і закривавлена, ніж першого разу, і приблизно на тому ж рівні смертельного жаху. Полум'я святої Наталії все ще палало в жаровні, розсипаючи граливі іскри на пишну весільну туніку її покійного чоловіка. Тож здавалося, що помре вона принаймні в теплі. «Вона свежа закінчилась», – пробурмотіла вона. Сонечко підбігла до однієї з арок і зазирнула через парапет. «Можливо, ми могли б спуститися донизу?» Олекс ледве розуміла сміятися їй чи плакати від думки про те, що вона знову це зробить. «Вони мене точно схоплять», – вона вважала за краще померти там, де є підлога. Ти йди. Вона поклала на плече сонечку руку, під нігтями запеклася кров. Вона спробувала сміхнутися, але це було нелегко. Ти не можеш врятувати всіх. Я лише хочу врятувати тебе. Ти зробила більше, ніж я могла просити, набагато більше, ніж я заслуговую. Сонечко продовжувало хитати головою. Ні, будь ласка, дозволь мені бути благородною, хоч раз. Вона підняла підборіддя, сподіваючись, що барон Рікард пишався би її поставою. Дозволь мені заслужити це. Те, що я вкрала, її право за народженням, її ім'я. Сонечко скинуло їй руку з плеча. Я сказала ні. О, будь ласка, не сперечайтеся. Клеофа, посміхаючись, піднялася сходами, хоч комусь було весело. Ми з радістю вб'ємо вас обох. А Тенеса вийшла за її спини. Насправді нам доведеться наполягати на цьому. Сонечко зірвалося з місця, зникаючи з поля зору, але Клеофа знову вимовила те слово і полум'я замрехтіло, а знизвідки з'явився туман. А Денеса загавкала, як розлючений пес, а Алекс відсахнулася, коли сонечко врізалося в стовп поруч з нею і зі стогоном повалилося на землю. «Ельфійка!» – сказала Плацидія, проходячи між двома іншими. З її блакитних вуст бився крижаний димок. «Що може робитися невидимою?» «Треба розібрати її!» – сказала Зеноніс, яка прийшла до галереї останньою, щоб завершити воз'єднання служниць. «І подивитися, як вона влаштована!» Алекс стала перед сонечком, стиснувши кулаки. «Відпустіть її, будь ласка!» «Ти не в тому становищі, щоб вести перемовини», – сказала Клеофа, скрививши губи від огиди. «Імператриця паразитів», – сплюнула Атенеса, коли вони наблизилися. «Питання лише в тому», – сказала Зеноніс. Плацидія підняла руку, холодний Іній курився на її пальцях. «Чи заморозити тебе, як твого колишнього чоловіка?» Зеноніс махнула рукою в бік полум'я Святої Наталії, і Алекс відсахнулася, коли воно розгорілося яскравіше, ніж будь-коли або спалити тебе до жирного попелу. «Може, скинемо її з вежи?» – запропонувала Клеофа. «Нехай земля зробить свою справу». «І нам не треба буде бруднити через неї руки», – Плацидія насупилася, дивлячись на нічне небо за арками. «Ви це чуєте?» І раптом галерея ожила, в ній затріпотіли кажани. Алекс вчепилася в сонечко, поки крихітні створіння кружляли все щільніше і щільніше. Чотири чаклунки ухилялися, відмахувалися і їх, поки тіно утворило утворили тріпотливе скупчення прямо перед нею і в одну мить перетворилися на барона Рікарда. Вампір підняв одну витончену брову на сонечко, що розпласталася на землі, на Алекс, що схилилися над нею, потім на чотирьох чаклунок, готових і охочих, спустити на них усі пекельні сили. Він багатостраждально зітхнув. «Дами!» – сказав він. Ну, ти бляхай довго», – прошепотіла Алекс. «Здається, я вже казав вам, що завжди вважається неввічливим приходити на зустріч завчасно». «Вчитель етикету», – прошепіла Зеноніс, присідаючи в готовності. Її пальцями мерехтіли від жару. «Як доречно», – сказав барон, – «оскільки урок манер, здається, необхідний». Він спокійно спостерігав за чотирма служницями, що розходилися навколо нього півмісяцем. «Я так розумію...» «Ви зниклі члену ковеної імператриці Євдоксії!» «Ми колись були її ученицями!» – огризнулася Атенеса. Плацидія гордо закинула голову, з її волосся струснувся морозний туман. «А тепер ми адепти чорних мистецтв!» «То ви гадаєте, що вам відома пітьма?» Барон сумно посміхнувся, показавши гострі зуби. «Тоді буде справедливо, якщо я попереджу вас!» У його тоні було щось чарівне. Алекс не могла відвести від нього очей що у східній частині Польщі від нього нібилилося світло, таке яскраве і прекрасне, що навіть полум'я Святої Наталії здавалося тьмяним у його присутності. Там, де моя дружина колись володіла своїми маєтками. Алекс втупився, роззявивши рота, відчайдушно намагаючись почути кожне слово, кожен склад, кожен подих і інтонацію. Частують певним різновидом вареників. Яків шкотельгав до тронної зали, кожен його вдих між стогоном і гарчанням. Він напівсперся, напівупав на найближчу колону, сперший передпліччя на прохолодний мармур, задихаючись, поки пробував по черзі розтрусити ноги. Він намагався позбутися болю в стегнах, але марно, як вже протягом багатьох років. Нарешті Яків важко видихнув, витер з колючого обличчя і насуплено поглянув у бік змійного трону. «Ані трохи не здивований», – прохрипів він. Герцог Михаїл сидів із невимушеним виглядом там, де зазвичай сидять лише імператори. Його оголений меч впирався в істряму підлогу, а він задумливо крутив руків'я між вказівним і великим пальцями. Гарний поворот сюжету, коли розкривається, має здаватися очевидним від самого початку. Повинен навіть здаватися неминучим. Дядько, Яків втомлено феркнув, оце твій поворот. Це завжди сраний дядько. То ти передбачав це? Ну... «Ні», – зрештою відповів Яків, адже він присягнув говорити правду. «Але я завжди підозрював хороших людей і довіряв поганим. Можливо, я краще їх розумію». «Це дуже людська вада», – відгукнувся герцог Михайл. «Чеснота, щирість, прощення. усе це гарно в теорії, але ж таке добісано дне. Дайте мені амбіції, обман і помсту. У цьому є якийсь шарм, чи не так?» Він лагідно провів кінчиками пальців по зміїному різбленню на поручні трону. «Ми можемо скільки завгодно засуджувати тиранів і завойовників, бездумно повторювати банальності разом з іншими лицемірами, але як ти думаєш, на Одинці в Темряві люди мріють про добрі вчинки?» Він підвів погляд на Якова. «Можливо, деякі й мріють. Брат Діаси, такий як він, нешкідливі ідеалісти. Але можу сказати точно – я ні». «Я, Чорс, забираю впевнений, що ти теж ні. Можливо, урок тут у тому, що ми ніколи не можемо повністю змінити, ким є насправді!» «Я намагався. Довгий час». «І як? Вийшло?» «На превеликий жаль не дуже». Герцог Михаїл посміхнувся. «Покажіть мені людину, яка ні про що не шкодує, і я покажу вам людину, яка нічого не досягла». «Де Алекс?» На горі її служниці дбають про всі її потреби, а решта вашої заблуклої проклятої і перереченої пастви? Затримуються внизу, доведеться задовольнитися мною. Останню фразу Яків спробував перетворити на загрозливе гарчання, але йому забракло повітря, і вона закінчилася старшим хрипом. Герцог Михаїл, однак, не сміявся, піднімаючись на ноги. Сумнозвісний Яків Тонський, магістр і мисливець на відьом, хрестоносець і тамплієр, герой і кат. «Хто може розчаруватися в такому супротивнику?» Він почав спускатися сходами з мечем в руці. «Я хочу сказати, за скільки смертей ти несеш відповідальність? За тисячу?» Яків нічого не відповів, лише відштовхнувся від стовпа. «Дві тисячі?» Яків нічого не відповів, тільки розправив плечі. «Десять тисяч?» Яків нічого не відповів, тільки накульгуючи попрямував до трону. А я ще думав...» Герцог Михаїл зайняв бойову стійку. «Що це я можу бути лиходієм?» Віґа вгатила Вартового з такою неймовірною силою, що його власна булава залишилася встромленою зім'яти перед його шолома. Бальдазар підхопив його, метафорично висловлюючись, ще до того, як той упав на землю, і на здивування його товаришів поставив його назад на ноги, мов маріонетку, зі всіма одночасно смикнутими нитками. Керувати ним було важко, зважаючи на повністю розтрощене обличчя, але він слугував ефективним м'ясним щитом, коли інші вартові спробували вколоти Вігу з писами. Після кількох ударів він перетворився на розшматовану булавоголову голову подушку для голок, з якої усі боки стирчали зламані держаки. До того часу Віга забезпечила ще кілька трупів, а Бальтазар вже кидав їхні тіла, що стікали кров'ю, підстрибували, а в одному випадку навіть кусалися у саму гущу бою. Ах, яке задоволення працювати зі свіжими мерцями. Він міг захопити, так би мовити, боєздатну одиницю і кинути її прямо в дію. Жодного ризику, що тіло розпадеться дорогою, а оскільки вони до смерті були налаштовані на насильство, переорієнтувати цей відголосок люті на їхніх же товаришів було надзвичайно просто. Так вони і вели безперервний бій крізь висячі сади. Вздовж обсажених деревами алей, між акуратними рядами тіньової зелені, через мальовничі містки та навколо дзюркотливих фонтанів. Вони заливали кров'ю одне з чудес світу, розривали сутінки криками люті, стоганами болю і виттям жаху. Билися у темряві, освітлені смолоскипами, полум'ям і спалахами магії. Билися до смерті, а в багатьох випадках навіть після смерті. Вони гнали Леді Сівіру та її вартових вершиною стовпа від дверей базіліки до затемненого силуэту Атеному. А мирці підскакували, повзли, кульгали і важко сунулися слідом. Коли Бальтазар вперше зустрів Вігу, то вважав її варваркою, трішки кращою, а можливо навіть гіршою за тварину. Але дорогою ціною він змушений був визнати, що в диких обставинах варвар – це саме те, що потрібно – вимагати від людей якості, які цілковитою протилежністю їхній природі, вірний шлях до розчарування. Віга була абсолютно безстрашною, непохитно вірною та перевершувала будь-яку живу істоту, з якою зустрічався Бальтазар у мистецтві завдавати насильницьку смерть. Якщо відкинути їхню взаємну огиду на другий план і зосередитися на професійному, їхній тандем виявився дивовижно ефективним. Віга перетворювала ворогів на трупи, а Балтазар трупи на союзників. Вона кинула чоловіка як ляльку у повітря, той врізався у стовбур дерева, здійнявши хмару трісок. Балтазар підхопив його, але той був зламаний мов куряча ніжка, з розтрощеним тазом. Та навіть це не мало значення, бо Сівіра люто розсікала повітря, розрубавши його та ще одного ходячого мерця навпіл. Одну пару ніг одразу ж підкосило, тоді як інша ще зробила кілька кроків. Відповідна верхня частина тим часом дряпалася травою в її бік, важко дихаючи з якихось причин повторюючи «Я знайшов! Я знайшов!» і тягнучи за собою слід із слизьких нутрищів. Батиста і брат Діас пробиралися позаду приголомшені або, можливо, охоплені жахом, хоча, якщо чесно, чи є між цим значна різниця? Бальтезар ніколи не почувався настільки могутнім. Серце билося, випускаючи пекучу пару, думки спалахували, як палаюча блискавка, а відчуття були гострі, як бритва. На перед Атенумом Леді Сівіра обернулася, розсікла темряву струменим полум'я настільки гарячим, що трава під ним одразу побуріла. Батиста ахнула, брат Діас зойкнув від жаху, але цього разу Бальтезар був готовий. Він ступив перед беззахисною парою, миттєво вихопивши свій папір із колами, виведеними запозиченими креслярськими інструментами. Він промовив п'ятичастинне заклинання, не зупиняючись і навагаючись. І полум'я Сівіри втягнулося в центр діаграми, а руни почали світитися крізь зворотній бік паперу. Кінчики пальців Бальтазара палали від жару, але він відмовлявся відпустити. Чаклунство Сівіри було диким і нестримним, але він його стримав, приборкав, підкорив. Вона могла бути справжньою художницею з інстинктом і пристрастю, але він був розважливим інженером і склав контрзакляття як пружину, чим більше сили воно поглинало, тим потужніше віддасть. Тож, коли натиск зрештою вичерпався, його вуха ще дзвеніла від шуму, а горло пекло від гіркоти сірки, йому треба було вимовити лише одне слово, і полум'я вирвалося з-поміж його долонь утричі потужніше. Очі Сівіри на міць широко розкрилися, перш ніж вона нахилила голову і притиснула долоні одна до одної. Полум'я розділилися ревучі в обидва боки від неї. Двоє охоронців упали з на випаленій траві. Їхні обладунки світилися ніби щойно з кузні. Сама сівіра похитнулася назад, обгоріле волосся прилипло до спітнілого обличчя. Її сукня ледь курилася. Позади неї дерево спалахнуло, мов смолоскип, шишки тріщали, а смола вибухала з розтрісканого стовбура, кидаючи божевільне мерехтливе світло на місцебійні. Бальтазар не зупинився. Він кинув обвуглений папір і підняв руки догори, свіжоспалені тіла вже піднімалися, від них ще йшов дим, і почали рухатися до сівіри з простягнутими обвугленими руками. Свята Беатрікс! прошепотів братдіс. Палацова гвардія, без сумніву, складалася зі сміливих і досвідчених людей, але навіть у найкращих із живих є межа витримки. Ті, хто вижив, втекли кидаючи зброю. Леді Сівіра відступала, повільно підіймаючись сходами до дверей Атеновому, зціпивши зуби і тримаючи руки піднятими, поки безжальні мерці наближалися. Мерці та віга, а з її горла виходило тихе гарчання. «Зазнати таких незручностей?» – вона скривила губи і обвела їх смертоносним поглядом. «Через цю клоунаду!» «Ти видатний практик магії!» – вигукнув Бальтазар, не зводячи очей із кожного її руху. «Але ти розумієш, що програла! Все скінчено!» «Навпаки, ми тільки починаємо!» Не зводячи погляду з Бальтазара, вона повернула голову і кинула через плече. «Випускайте залишки!» Зате на уму долинуло скриготання металу, і обабіч сходів загартовані ворота затремтіли, а потім почали підійматися. Чи справді Бальтазар побачив якийсь відблиск всередині? Щось розгорталося в непівтемріві занедбаного звіринця? Щось величезне? Пульсуючий стогін долинавий з девряви, не тварина і не людина, щось гірше за обох. Він настільки захопився власною силою, що забув про навдалі експерименти Євдоксі. «О, лишенько», – сказав він. Поки загартовані ворота піднімалися, інші почали опускатися в поперек входу до Атеновому. Не думаючи, він кинувся сходами, долаючи їх по дві за раз, і перекотився під шипастою завісою замить до того, як вона з гуркотом впала.